Poezis Traian Dorz Ce mult se îndreptățește omul! Ce mult se îndreptățește omul că n-a ucis și n-a furat, că n-a aprins la nimeni casa, că strâmb spre nimeni n-a jurat, că n-a nedreptățit pe nimeni luând ce nu era al lui, oricât s-ar măsura cu alții ca el pe lume nimeni nu-i, se poate, n-a ucis cu paru, se poate, n-a furat comori. Dar cu cuvântul și cu gura El n-a ucis de-atâtea ori. Se poate n-a prădat avutul Cel pământesc al nimănui, Dar n-a furat el de la domnul Când dezbina lucrarea lui. Se poate n-a făcut păcate Cum face orice vinovat, Dar când putea să facă un bine, și nu-l făcea. N-a fost păcat. Când el vedea cum alții sufăr bolnavi și singuri, Când el vedea cum alții sufer bolnavi și singuri, Și trecea. Și-ar fi putut să fac un bine, dar n-a făcut. El ce făcea? Când va veni Hristos în slavă la judecata lui, atunci, nu de păcate o să ne întrebe, ci de-ale dragostei porunci. Nu pentru rele o să ne alunge, ci pentru binele știut, putând la semeni al îl face. Dar noi, trecând, nu l-am făcut. O, oh, nu te îndreptăți pe tine că n-ai aprins și n-ai furat. Că este decât toate acestea un mai amar și greu păcat. Acela de a nu face bine când știi și poți, trăind mereu. Mulți credincioși o să alunge. O, oh, nu te îndreptăți pe tine că n-ai aprins și n-ai furat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 Traian Dorz, cum trec de iute toate. Cum trec de iute toate ce în lume acum le vezi? Mai slabe sunt ca umbra, oricât de tar le crezi. Mai mici sunt ca nimica, Chiar cei ce par mai mari. Și tu treci ca o umbră, Oricât de veșnic pari. Ca visul scurt sfârșește și viața ta de acum. Un an dintr-o viață e Cât un pas pe-un drum. Știi pașii tăi din urmă, dar nu ești câți mai sunt Și vine unul care sfârșește într-un mormânt. O, nu-i urâ pe aceea ce-ți prea tot spun mereu Că-ți vine grabnic moartea Să vii la Dumnezeu. Ci împacă-te cu Domnul Acum cât mai trăiești Că mâine nu-i nici urmă din tot ce pari că ești. Traian Dors, când s-a născut? s-a născut când cântarea sfântă în mine ia s-a născut în clipa când m-am atins de tine când am colțit în mine iisuse drag iubirea o a încolțit sub cruce când s-am atins privirea când s-a evit lumina în noaptea mea amară o, când mi-ai spus cuvântul ceresc întâia oară, Când m-a înălțat minunea din praf în nemurire, O, când mi-ai dat întâiul psalm dulce de iubire, Când mi-a însorit ființa eterna sărbătoare, O, când m-a ars cuptorul, firii iubitoare și când voi ști ce ce cea mai presus la tine oh când o vreau la alții uitându-mă pe mine Traian Dorz, dacă încă o dată... Dacă încă o dată mai auzi cuvântul, Care până acum nu l-ai prețuit, Prețuiește-l astăzi, Dulce ascultându Poate... Șia din urmă dată ți-e vestit, Dacă încă o dată îți mai vei părinții, Și azi le mai poți încă spune un cuvânt, Spune-l al iubirii și al recunoștinții, Poate e cel din urmă până la mormânt, Dacă încă o dată poți să faci un bine, Celui care așteaptă să-l hrănești și îmbraci. fă cu bucurie, fericit spre oricine. poate cel din urmă ce mai poți să-l faci. Dacă încă o dată frații te mai cheamă să-ți îndrepți purtarea și să întorci la toți. Nu-i urâ, ascultă-i. Blind o Sfântă teamă, poate cea din urmă dată când mai poți, dacă încă o dată, Domnul în ușă ți bate și mai stă și așteaptă încă să-i descui. Inima deschideți dragostei curate poate cea din urmă cercetarea lui. Lectura Lidia Popița Stoicescu